Elkarrezketaren tartea argulluan eh, saioan eta gurean da Momentuz, Xavier Iguaran, Kaixo Xabier es. Apa, egunon. egunon Bueno, zein dakazu, onduan? Hemen, amona, Anastasia Kaixo, egunon? Egunon bain, berdi Ondo? Osondo, osondo Bueno, Xabier, koe, kontaiguzu, zer dela eta etorriza beste behin ere argulluan eh, saiora Bueno, eh, irugarrena falta da eta beste amona da aurten parte hartuko duna, eh? mm -hmm. emeletzian, baiatzak emeletzian, este ramatxire parte hartuko du aurtengo sendabelarren mm -hmm. ikastaroan, eta berak ezin izan du du etorri bueno. beste amon bat ere zaindu bertuelako. Eh? Baina, hemen dago gurekin ere. Vale. Hama e, bueno, bosgarren urti haukerrez baina, sendabelarren ikastaroa e, antolatu zutela, eta hasteko, bueno, maiatzan bostean, ez, larun batean, ze, ze lan duko zute? E, beti bezala izango da herri kultura bultzatzea, orduan, osasun bide errikkoia e, nahi dugu bultzatu. Eta beti horrelari gara, ba, amonekin, amonekin, aiton bato beste etortzen da, eta maiatzan bostean, esate baterako, lehenengo klasea egiten dugu aurkezpena, nor bakoitza, zer nahi du, eta ikastaroarekin, eta hori, eta gero, bakoitzari ematen zaio liburu ere, berak mm -hmm. piskat hilabete eh, hau ondo aprobetxatzeko. Eh? Eta gero, hiru talde egingo ditugu, eta iru talde horiek ibiliko dira baratzean zehar, ba, identifikatzen belarrak ezagutu, mm -hmm. eh, ezagutzen ez dituztenak, eta gero, elkarrekin jarriko gara, ba, batzordean, Ba argipenak eta jasotzeko norberak zalantzak mm. e, eta argipenak eta egiteko. Hori lehenengo larun batean. Apuntatzen den jendia edo ikastarora hurbiltzen den jendia zer daia, ja, sendabelarri buruz zerbait edakina zerotik e, abiatzen den jendia, ze perfiletako jendia hurbiltzen da. Ba, e, ni uste denetika etortzen dela, eh? ba, mm. bai jendeldua, baserriko jendea, eta bai jende berria ere, eta baita dakiena ere, e? ba, errepikatzen ditu urteak, ama urte hauetan huetan ba jendea denetik etortzen mm -hmm. da, eh? gazteak eta helduak, eta bai baserri eta bai kalekoak ere. Bueno, ea, Anastasia, ez dakit, e, zuk pentsatzet asko jakingo zula, senda Belarra ningurua, no? gu baino gehiago bai, eta... eta errexalda bere istia, Belarrak pentsatzetasi eran kostako dela, baina, bueno, gehoia hartuko zaiola ez, horrei? ara nik sendabelarretan bat ere bat ere ez dakit baina esan behar nuke horrea bildunitzen garaien nere aindo ziela orduako claro eta 2 urte nitun mm -hmm. eta gaizkionean minez dabantatu zinda ta natsatenuken botikaik eta rmeiek eta operatzeko eneuken garantik eta ok esantzietan ez operatzeko, eta ok minyaken dukut ziela. Ta nik horien ezin nintzen egon, Minekin. eta ibili ez, eta ok, e eta enun sinisto baino ezin jarekin, baino gaitzi txarra oik iztago eta ezin jarekin nire beha eta eturtzea erabak inun. Eta Xabierrek emantzian pomada ozera txiki bat, frasko txiki bat, eta arekin asin nintzen, Iten honek esandakok mm -hmm. iten hasi nitzen. Lurren 100niako hasi nitzen seinaletzen eta harrezkio. Gero horko reuniotan da horko bileratan da aitututen kontuk eta danak gain eta ni gaur bizi naiz 4 urte gehi douzket 86 mm -hmm. urte inditut eta bizi naiz minei gabe mm -hmm. eta operatu gabe eta oso ondo tanik belarrai gure aurreko danak belarrakin bakarrik bizi izan sortzien eztan mm -hmm. beste botika eta medikoi eta belarrai ez die ez noni kezi mm -hmm. baino dakit belarrakin iten da botika guzti eta oain hemen ikesitutenekin hon tarten ikesitutenekin lau urte hontan mm -hmm. lau urte damazkit eta lau urte hontan ikesi ditutenekin nehonek e iten da botika nereztakoa eta Nik ezen gaixoik gabe nabil. Uh -huh. Ordo, jendiar nubatxe mineakino, oinazekino bai. badin badabil, animatuko zenuke, parte hartzea ikastar bai, Gaitze, itxarren, txarrena, mine da. Eta mine kentzeko habilidadea bada Nik neonek oain, neonek indakokin, hoke mandakokin uh -huh. ez, neonek indakokin nabil. Hasi uh -huh. ke, izugarrizko, diberentzia, eta jendea animatu dela, uh -huh. etortzea ez da... Gauz ondi bat, eta asko, asko, ta asko, aida, ere horria sartzen. Mm -hmm. Eta, oi hartzun batek, olako toki bat eukitzea, gauz ondi eikusten denik. E, bueno, Xabier Geo, maiatzen amabilan jarraituko ute, e, bigarren azti izango du ikastaruak, tximista baserreko pedrok. Bai. Eta, bueno, e, pentsatzen dut, e, bakoitzak bere modu desberdinak izango txula, zuxuriak, takasuntan, Pedro Etorrikoela pizkata saltzea, ez? Beak zebe larr erabiltzen tuin eta nondik noa ibiltzen den. Bai, Pedro esa Etorriko, eh gu jungokea, ara, ah. Oinarbira, uh -huh. bai. Eh ze gertatzen da, ba, Pedro inguratuta dago, dena da super sea e, eche modernoak eta hola, baino bere, bere baserria, tximista baserrian, han uh -huh. Bere kanarioak eta bere senda belarrekin eta hola da, da. oso persona oso oso persona beresia da, eh? Ta orduan Andazka, senda belarrak, eta antxe bertan. Ni enaukemen di ah, moituko, sanzi guna. Eh? Eta hori du, are ingo dugu, irteera. E, Maiatzen emerezian jarraituko ute. E, berak, berako gaur etorri bertuna bai, ester. Bai. Esterrekin, ez, bea etorriko da ozuek joan entzate, bera? Ez, ez. Bea ez da, ez da hemen e, mm -hmm. beran bizi, hemen bizi da, gabi horretan ah, bizi da. Ah, Baita bai, bere bizi da egindu hemen ere. Mm -hmm. Orduan, e, etxeko gautzakin janlitekela urte osoan, Esate baterako osina, Mikaelaren borraja, Alkatxofak, Olio ona, e, Ultzera barikosoak Bronkitia, errea Barizeak, Oginzelaiak eta Anaiaren honetak eta dena sartuko dira. Da izugarri mon batere, bueno, kategoria. eta beti-beti horrei da, egunero-egunero lan eta lan. Garantzitsu izango da, Belaunaldiz, Belaunaldi, hauek denak pasatzen jutia, ez galtzeko, ez? Hoi da, hoi da, hori nahi dugu, hauena ez galtze, ez galdu. Horri egin, derramatek. Uhum. Bueno, maiatzen hogeita zeian jarraituko dute eta, bueno, e, ukendua, roforen ukendua eta biziaren irakaspenak e, Hau zertaz, e, ukendu hori edo zertako izaten da? Bueno, e, hemen, hemen dagoen gaia da baserritar bat e, Gizonezkoa da, baserritarra da uhum. eta berak, autonomoa esan dut bere osasunarekin eta, bila, ba, bueno, oso eta egiten dugu ukendu hori orduan, agian, berarekin egingo dugu ukendu hori edo ez nola, baino, eh? Uhum eta asko dakizki, gauza asko dakizki. da. Bueno, Astietan aurreak junez, ekainean jo iritsiko zate, ze, eta kurtsu, ja, hau igual ja ez, oi hartzungo plazan izango delako, eta bueno, bertako txakolina, terria zoka, bai. izango ez dute. Bai, e, hor egiten dugu, bueno, kalean, jendeak, mm -hmm. ez, ez du denborarik ematen larun batero bi ordu eta hor dan, bueno, zergatik ez dugu kalean egingo, eta <coughs> oi hartzungo jende guztiak, ere ikusteko, E, egun hortan egiten dugu talerra, osea, norberak dakiena guztodaukana ba egiteko taula. hola, eh? baina egun hortan ere izaten da herria zoka, lehenengo larun bat eta irugarren izaten da, eta hortaloa izango da, gazta ere bai, eta estia, eta bueno, orduan, eta gainera, karo, lehenengo, lehenengo azteburontan, bada ere urtero egiten den oiartengo txakoliniaren mm -hmm, lehiaketa bai. ordu honba izango da, oso jaipolita izango da jaipolita, hortako gonbidatu ikastar honetan zendabelarren ikastaro honetan parte hartu nahi dunak noa jo behar duxe ber e, bueno, telefonoa jartzen dugu eta mm -hmm. bestela pasa aier ditik mm -hmm. eh? telefonoa bai. emango dugu 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Eta ez dakit bukatzeko zerbatxe gehiago esan nahizuten, Anastasia eta Xavier? Bai, ara, oain ez dakit zematilea bete dien, alkateri e, di, argi eske etorri ginen, argi emozduzieten, oain bihurtete erdi eta argi eske etorri ginen. Eta osoen ondo errez ebitu alkatek eta berak itekoa etzala bakarriken eta beste ekin nion Da ikusten dugu, oso ondo portatzen ari dela, eta mm. jaino dio gu, pausu atindu, da beste bat intia espero dugu. Mm. Oso ondo portatzen ari da, baina alkateek herrin etxea nola da, noi? Agondona, utazioan etxe baten sartuta ari da Xabier, eta oain, bera argioi atzea izatea, mm. bere lanen pixka bat aurre amateko. Da, Oihertzunek dauken tokioi, bilera egite dauken tokioi, Oihertzunek bakarrik ezetzik, erri guztietan berlitzekela gehisio gutxisio. Eta mm -hmm. irutzen zait, Oihertzunek puska hundi bat, aizaiola ematen xabier, mm -hmm. bere belar eta bere gauzekin. Eta argi hoxe, eskertzen diot, asko baino gehiago, indun pausokin. Bale, ba, eta orte. haber... Hilean boste, bosteko reunio ortarako, ordu ortaako bilduko bea ikustea errein etxea dala, ez da la Xabi errena etxea da, eta erriri zepuskai asten aidan o, ikusteko deritxoa baukula eta azaltzeko, oiz eskaerzen diotela, borondate gutzi-gutzi-gutzi jokentziki. Gutzi, gutzi, gutzi. E, bueno, Javierzuk bakar bakarrik eh, udaberria dela eta udaberrian egiten dugula sasorik goberrena delako. Oida. Beti hamabosgarrena izango da ere, eta gero ba, zer ba, berdea horlegia eh, eddo esaten dena. Hori ateratzen ari dela ja eta hori behar beharrezko dugula. Dai. Ez zieldduta egoteko barrutik. Eh? Eta aire freskoa ere behar dugula, Gure, gure korputza ondo mantentzeko. Hor du jendea animatzeko eta horre. Ba, hor txegon bidapena, eskerrik asko Xabier, eskerrik asko Anastasia, Opa, eta nahi suei. zuten arte. Nae. Ondo segi.